Əs-səlam. Məkkədən hazırlanmışdır. 37 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ha Mim. Kitabın Qur'anın nazil edilməsi yeniləməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah tərəfindən Həqiqətən göylərdə və yerdə möminlər üçün ibrətlər vardır. Sizin yaradılışınızda və Allahın yeryüzünə yayıb səfələdiyi canlılarda tam yəqinli ilə inananlar üçün Allahın birliyinə, qüdrət və əzəmətinə, qiyamət gününün haqq olmasına dəlalət edən əlamətlər vardır. Gecə və gündüzün bir-birinin ardınca gəlib getməsində, Allahın ruzi vermək üçün göydən yağış yağdırmasında, onun vasitəsi ilə yeri ölümünlə quruduqdan sonra diriltməsində və küləyləri müxtəlif tərəflərə yönəltməsində, ağılla düşünənlər üçün Allahın hər şəyə qadr olmasını sübut edən dəlillər vardır. Ya Peyğəmbər, bunlar Allahın ayələridir. Qüdrət nişanələridir. Biz onları Cəbrail vasitəsi ilə Sənə doğru oxuyub bildiririk. Bəs onlar, Allaha və onun ayələrinə, Qurana inanmadıqdan sonra, Hansı kəlama inanırlar. Yalana dadanmış, Günaha düşkün hər kəsin məqlubiyyətini gözdə, Şübhəsiz ki, onlar da Sənin ölümünü, Məqlubiyyətini gözləyirlər Bu kimi şəxslərin Vay halına O Allahın ayələrinin Özünə oxunduğunu eşidir Sonra güya onları eşitmirmiş kimi Allahın əmrinə qarşı təkəbbür göstərərək Küfründə israr edib durur Ya Peyğəmbər Beləsinə Şiddətli bir əzabla müjdə ver O, ayələrimizdən bir şey öryəni bildiyi zaman onu lağa qoyur. Məhz belələri qiyamət günü alçaldıcı bir əzaba düşar olacaqlar. Qarşıda öləndən sonra onları cəhənnəm gözlüyür. Nə qazandıqları dünya malı, nə də Allahdan başqa dost tutduqları, ibadət etdikləri bütlər onlara bir fayda verəcəkdir. Onlar, Böyük bir əzaba düşar olacaqlar Bu Quran bir hidayətdir Rəbbinin ayələrini inkar edənləri çox şiddətli Ağrılı-acılı bir əzab gözləyir Gəmilərin onun əmri ilə dənizdə üzməsi Və sizində onun lütvündən orada ruzi axtarmanız üçün Dənizi sizə ram edən Allahdır Bəlkə şükr edəsiz Göylərdə və yerdə nə varsa, hamsını öz tərəfindən sizin ixtiyarınıza qoyandır odur. Həqiqətən bunda düşünən bir gövmüçün ibrətlər vardır. Ya peyğəmbər iman gətirənlərə də ki, Allah etdiyi əməllərə görə hər hansı bir gövmün cəzasını özü versin deyə Allahın əzab günlərində qorxmayanları Əzab günlərinə, Qiyamətə inanmadığı üçün gözləməyənləri bağışlasınlar. Kim yaxşı bir iş görsə, Xeyri özünə, Kim də bir pisti yetsə, Zərəri özünə olar. Sonra siz öz rəbbinizə doğru qaytarılacaqsınız. Andılsun ki, biz İsrail oğullarına kitab, Hikmət, Tövratda olmayan hökmlər, yaxud mübahisəli məsələləri ədalətlə həll etmək bacarığı və Peyğəmbərli yəta etmiş, onlara pak neymətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərə, zəmanələrindəki bəşər övladına üstün etmişdik. Onlara din işində, dini məsələlərdə və ya Mühəmməd Ələyissəlamın Peyğəmbər göndəriləcəyi barədə açıq aşkar dəlillər vermişdik. Onlar yalnız tövhid, dini əmrlərin büs bütün həqiqət olduğu haqqında özlərinə elm, qəti dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı həsəd, ədavət üzündən dində ixtilafa düşdülər. Ya Məhəmməd, həqiqətən sənin Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökm edəcəyidir. Sonra, ya Mühəmməd, səni də dində şəriyyət sahibi, bir şəriyyət üzrə qaym etdik. Sən ona, o şəriyyətə tabi ol və haqqı bilməyənlərin nəfslərindən gələn istəyilərə uyma. Şübhəsiz ki, onlar Allahdan gələcək bir şeyi səndən dəf edə bilməzdər. Zalimlər bir-birinin dostudurlar. Allah isə müttəqilərin dostudur. Bu Qur'an insanlar üçün bəsirət gözü, Axirətə tam yəqinli ilə inanan bir qövm hidayət, doğru yol göstərən rəhbər və mərhəmətdir. Yoxsa dünyada pis əməllər edənlər, ahirətdə onları iman gətirib, yaxşı işlər görənlərlə bir tutacağımızı, onların həyatlarının və ölümlərinin eyni olacağını güman edirlər. Onlar nə pis mühakimə yürüdürlər. Allah göyləri və yeri haqq ədalətlə və hər kəsin qazandığı nə isə onun müqabilində əvəz görməsi üçün yaratmışdır. Və onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Yaxşı əməl sahibinə mükafat veriləcək, Pisti yedən də öz pisliyi müqabilində cəzalandırılacaqdır. Ya Peyğəmbər, nəfsini özünə tanrı edən və Allahın bilərəkdən onu hələ yaratmamışdan gələcəkdə kafir olacağını bildiyi üçün yoldan çıxartdığı, qulağını və qəlbini möhürlədiyi, gözünə də pərdə çəkdiyi kimsəni gördünmü? Allahdan başqa kim onu doğru yola sala bilər? Məyər düşünüb ibrət almırsınız? Qiyaməti inkar edənlər belə deyirlər. Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Ölürük və dirilirik. Biri ölür, digəri anadan olur. Biz ölürük, övladlarımız, nəslimiz isə yaşayır. Bizi öldürən ancaq dəhridir. Zamanın gərdişi ömür müddətidir. Yaşa dolub qocalmağımızdır. Bu barədə onların heç bir qiliyi yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Hər şeyi zamanın, Vaxtın boynuna yıxmaq doğru deyildir. Çünki bütün canlı və cansız məhlugat kimi, Zamanın özünü də yaradan Allahdır. Qiyamətə dair ayələrimiz onlara açıq-aşkar oxunduğu zaman, Onların dəlili, Əgər doğru deyilsizsə, vəfat etmiş atalarımızı dirildib gətirin görək deməkdən başqa bir şey değildir Ya Peyğəmbər, de, Allah sizi dirildir, sonra öldürür. Sonra da sizi qiyamət günü dirildib bir yerə yığacaqdır. Ona, qiyamətə heç bir şək şübhə yoxdur. Lakin insanların çoxu, qiyamətin haq, təkrar dirilmənin İlkin yaradılışından çox asan olduğunu bilməz. Göylərin və yerin hökmü ancaq Allahın əlindədir. Qiyamət qopacağı gün, məhz o gün batil danışanlar, Allaha iftira yaxanlar ziyana uğrayacaqlar. Ya Peyğəmbər, o gün hər ümməti diç çökmüş, yaxud bir yerə yığılmış görəcəksən, Hər ümmət öz əməl dəftərinə tərəf çağırılacaqdır. Onlara belə deyiləcəkdir. Bugün sizə dünyada etdiyiniz əməllərin əvəzi, mükafatı və ya cəzası veriləcəkdir. Bu bizim kitabımızdır. Sizin əməl dəftərinizdir. O sizin əleyhinize haqqı diyər. Biz sizin etdiyiniz əməlləri, Orada mələklərə bir-bir yazdırmışıq. İman gətirib yaxşı əməl edənlərə gəldikdə, Rəbbi onları öz mərhəmətinə qovuşduracaqdır. Bu, açıq-aşkar qurtuluşdur, uğurdu. Kafir olanlara isə belə deyiləcəkdir. Məyər ayələrim dünyada sizə oxunmurdumun, amma siz onlara qulaq asmağa iman gətirməyə təkəbbür göstərdiniz, Və günahkar bir tayfi oldur. Sizə Allahın ölüləri dirildəcəyi barədəki vədi haqdır və o saata qiyamətin qopacağını heç bir şək şübhə yoxdur deyildiyi zaman o saat nədir bilmirik. Onun ancaq bir zən, güman olduğu qənaətindəyik. Biz qiyamətin qopacağını əmin deyilik deyə cevab verdiniz. O gün dünyada etdikləri pis əməllərinin cəzası onların gözünə görünəcək və isteyəzə etdikləri əzab onları saracaqdır. Onlara belə deyiləcəkdir. Siz bu gününüzə qovuşacağınızı dünyada unutduğunuz kimi biz də bu gün sizi unudacıyıq, əbədi əzab içində buraxacaq. Sizin məskəniniz cəhənnəmdir sizə Allahın əzabından qutarmağa kömək edənlər də olmayacaqdır. Bu əzab ona görədir ki, siz Allahın ayələrini lağa qoyurdunuz, dünya həyatı sizi aldatmışdır. Bugün onlar cəhənnəmdən çıxarılmayacaq və onlardan Allahı razı salan heç bir özürxahlıq, tövbə də qəbul olunmayacaqdır. Vədənə sadiq qalaraq, Mömin bəndələrinə verdiyi nimətlərə və kafirləri, azğınları düçar etdiyi əzaba görə göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız ona məxsusdur. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir.